Чоловіка, Він юрист, його ім'я Джон Сквейлз. Мій чоловік із ним не знайомий, але їх фірми, вони... Вона зробила рукою невизначений жест. Співпрацювали. Так, правильно. І впродовж останніх декількох років у Лоні і містера Сквейлза було дуже багато ділового листування. Коли містер Сквейлз дізнався, що під час відпустки ми будемо у Лондоні, він запросив нас до себе на обід. Листування у них було, звісно ж, на адресу офісу, тож адресу міст Сквелза Лонні записав на паперті. Коли ж ми сіли до таксі, він виявив, що загубив той листок. Єдине, що він пам'ятав, це те, що мешкає він десь у Краученд. Вона розгублено глянула на обох поліцейських і запитала «Чому така похмура назва?» Крауч Енд Не відповідаючи, констебль Веттер поставив своє питання «І що ж ви зробили тоді, мам, коли виявили, що адреса відсутня?» Вона почала... Розповідати. Коли вона закінчила оповідь, було випито дві філіжанки кави, а констебль Ветер списав своїм великим почерком майже всі сторінки чергового зошита. Лоні Фріман був великим чоловіком. Тож, аби розмовляти із водієм, він нахилився вперед із просторого заднього сидіння чорного лондонського таксі. Він весело зиркнув на неї так, як колись, коли вона вперше побачила його під час баскетбольного матчу у старших класах. Сидів він тоді на лавці, коліна його майже торкалися вух, великі руки вільно звисали проміж ноги. Тільки тоді на ньому були баскетбольні шорти, а на шиї висів рушник. А тепер він був вбраний у діловий костюм, а з шиї у нього звисала краватка. Він не дуже довго брав участь у іграх, згадувала вона, тому що грав кепсько. І часто губив адреси. Після того, як у кишенях Лоні було зроблено ретельну ревізію, шофер поблажливо вислухав історію про втрачену адресу. Це був літній чоловік, вбраний у бездоганний сірий костюм, на відміну від мішкувато одягнених водіїв таксі у Нью-Йорку. І лише картата вовняна кепка, одягнена на голову водія, не дуже гармоніювала із образом. Але це була узгоджувана дисгармонія. Вона надавала йому певної чарівної зухвалості. Вулицею через Кембридж-Сірку слився нескінчений потік автівок у театрі неподалік. Оголошувалось про восьмий рік поспіль прем'єру опери Ісус Христос Суперзірка. «Слухайте, сир», – промовив водій. «Я відвезу вас до Краученда, але не збираюся займатися там пошуками. Краученд – достатньо великий район». Лонні, який ніколи у своєму житті не був у Краученді, та й взагалі ніде, окрім Сполучених Штатів, глибокодумно кивнув. «Так, саме так, величенький», – погодився сам із собою водій. «Тож я відвезу вас туди, ми зупинимося біля телефонної будки, і ви запитаєте адресу у свого приятеля. А тоді…» Поїдемо точно до його дверей. Чудова ідея, промовила Доріс, яка дійсно вважала, що так воно і є. В Лондоні вони перебували уже шість днів, і вона не могла пригадати, аби де інде, в одному місці всі люди були такі чемні і добрі, та до того ж виховані. Дякую вам, сказав Лоні, і знову сів. Він обійняв Доріс і посміхнувся їй. «Ось бачиш, усе просто, все вирішиться. Але не завдяки тобі!» Жартівливо буркнула вона і злегка вдарила його в бік ліктем. «У автівці було цілком досить місця для того, аби навіть такий високий чоловік, як Лоні, міг потягнутися». І Доріс знову порівняла цю машину із нью-йоркськими таксі. «Гаразд», – сказав водій, – «тоді поїхали в до Краучанду». Був кінець серпня. Рівний спекотний вітер шелестів вулицями і розкуйовджував волосся чоловіків та жінок, які поверталися додому після роботи. Сонце уже зайшло за дахи будинків, але коли воно просвічувало між ними, Доріс бачила, що воно починало набувати червонястого кольору. Шофер щось тихо наспівував собі під носа. Вона розслабилася у обіймах махлоні. Здавалося, що за останні шість днів вона бачила його значно більше, ніж за останній рік. Їй було приємно виявити, що їй це подобається. Вона теж раніше ніколи не залишала Сполучені Штати, і їй доводилося нагадувати собі, що вона у Англії що вона у Лондоні, і що тисячі людей дуже хотіли б також побувати тут. Доволі скоро вона втратила будь-яке відчуття напряму. Виявила, що поїздки на таксі по Лондону діють немов медитація. Місто розкинулося величезним мурашником, наповненим старовинними назвами, у яких постійно лунали такі слова, як «дорога», «манеж», «пагорби» або навіть «заїжджі двори». Їй було незрозуміло, як тут взагалі можна проїхати будь-куди. Коли вчора вона сказала про «Целоні», він відповів, що тут точно можна проїхати завжди туди, куди потрібно. Адже під кожною панелью приладів, у будь-якій автівці чи таксі, є згорнута мапа міста. Вони проїхали через район масивних будівель, який здавався абсолютно безлюдним і не подавав жодних ознак життя. Хоча ні. Виправила вона себе, розповідаючи цю історію ветеру та фарнгему у маленькій білій кімнаті. Ні, вона побачила маленького хлопчика, який сидів на краю тротуару і підпалював сірники. Далі вони проїхали через район невеличких, більш схожих на хатини крамничок. Далі були овочеві намети. А далі зовсім несподівано вони опинилися у фешенебельній частині міста. «Там був навіть Макдональдс!» – сказала вона Ветеру і Фарнгему таким тоном, яким зазвичай говорять про сфінксів чи піраміди. «Правда?» – здивовано і шанобливо перепитав Ветер. Їй вдалося багато чого пригадати, і він не хотів порушити цей її стан, принаймні, доки вона не розповіла їм усе, що могла. Фешенебельний район із Макдональдсом залишився позаду. Тепер сонце було схоже на круглий помаранчевий м'яч, що завис над обрієм і заливав вулиці дивним прозорим світлом. Обличчя усіх перехожих були ніби у вогні. «Саме тоді усе й почало змінюватися», – сказала вона, і голос її дещо притишився і понизився. Руки знову затремтіли. Ветер нахилився вперед, немов вражений її словами. «Змінюватися? Як?» «Як усе почало змінюватися, місіс Фріман. Вони проїхали повз вітрину газетного кіоску. Ось що вона пригадала. На вивісці там був великий заголовок. Шістдесят людей зникли у пащі підземки. «Лоні, подивися на це!» «На що?» Він повернувся, але газетний кіоск був уже позаду. Там було написано, 60 людей зникли у пащі Підземки. Тут так називають метрополітен? Ну, напевно. Підземка або паща. Там була аварія. Він нахилився вперед. Пане водій, ви не знаєте про це? У метро була аварія? «Аварія? Не чув. А ви маєте радіо? У машині немає. «Лоні?» «Так». Але вона побачила, що Лоні не цікаво. І він знову перевіряв свої кишені. А оскільки був вбраний у костюм трійку, то кишень у нього було безліч. І цією справою можна було займатися довго». Повідомлення написане крейдою на спеціальній дошці знову і знову виникало у її пам'яті. Воно мало б звучати по-іншому. Ну, наприклад, 60 людей загинули в аварії у метрополітені. Можливо, ось так: 60 людей загинули при зіткненні поїздів у метрополітену, але аж ніяк не. Шістдесят людей зникли у пащі Підземки. Їй стало тривожно, тому що там не було сказано «загинули», а там було написано «зникли», наче йшлося про втонулих у морі матросів. Шістдесят людей зникли у пащі Підземки. Це слово сполучення їй не подобалося. На думку спадали цвинтер, каналізаційні магістралі та бліді огидні істоти з Граї, яких несподівано виходять із тунелів метро, хапають своїми руками, чи, можливо, мацаками на перонах нещасних пасажирів і тягнуть їх туди, у темряву. Упащу. Підземки. Вони знову звернули праворуч. На розі, біля своїх мотоциклів, стояли троє хлопців у шкіряних куртках. Вони на мить глянули на таксі. Диск призахідного сонця освітив їм обличчя. Здавалося, що у мотоциклістів голови були нелюдськими. У цю мить вона була впевнена, що над тими шкіряними куртками, під шоломами, були лискучі, пласкі, щурячі голови, які пильно дивилися на їх автівку намистинками чорних очей. Але потім освітлення змінилося, і вона зрозуміла, що помилилася. Що це просто троє хлопців вісімнадцяти років, які палять цигарки, Стоячи тут біля британського різновиду американського кондитерського магазину. Ну, ось ми й приїхали, сказав лоні, припиняючи свої пошуки та вказуючи рукою у вікно. Вони проїздили повз напис Hill Road. На них насувалися старі цегляні будинки. Схожі на колишніх членів королівської родини. Здавалося, що вони дивляться на таксі порожніми очницями своїх віком. Повз проїхали декілька дітей на велосипедах та мопедах. Двоє інших безпомітних успіхів намагалися покататися на скейборді. Чоловіки вийшли після роботи посидіти, порозмовляти, попалити, доглядаючи за дітьми. Усе це виглядало переконливо звичайним, але... але... Таксі зупинилося біля похмурого вигляду ресторана із плямистим написом у кутку вітрини. «Маємо повний патент на торгівлю». Згори був великий напис, який свідчив, що тут можна купити страви із гострою приправою. В середині, на підвіконні, спав велетенських розмірів сірий кіт. Біля ресторана стояла телефонна будка. «Приїхали, хлопче», – сказав водій. «Дізнайся адресу свого приятеля, і я його знайду». «Дуже люб'язно із вашого боку», – промовив Лоні і вийшов із машини. Доріс ще трохи посиділа в автомобілі, а потім також підвелася і вийшла, відчуваючи, що їй треба пройтися. На вулиці дув гарячий вітер. Її спідницю закрутило від вітру навколо ніг, а до гомілки притисло стару обгортку від морозива. Із гримасою огиди вона відкинула її, а коли підвела очі, через вітрину поглядом вона зустрілася із великим сірим котом. Він пильно дивився на неї своїм єдиним оком. Інша частина його морди була здерта у якійсь давній, але запеклій котячій бійці. Від неї залишився тільки потворний рожевий шрам молочного кольору більмо і декілька клаптів шерсті. Кіт безгучно нявкнув на неї крізь склові трини. Відчуваючи напад огиди, вона рушила до телефонної будки і зазирнула до неї крізь брудне скло. Лоні склав кільцем великий та вказівний пальці і підморгнув їй. Потім опустив десятипенсовик у телефонний апарат і почав говорити. Крізь скло не було чути, але вона бачила, що Лоні сміється. Це було схоже на того кота. Його буста ворушилися, викривлялися у усміху, але чути нічого не було. Вона озернулася, але вітрина тепер була порожня. У сутінках приміщення за запелюженим склом вона побачила перевернуті стільці на столах і стареганя, який підмітав підлогу. Коли вона озирнулася назад, то побачила, як лоні почав щось записувати. Він сховав ручку до внутрішньої кишені, узяв аркуш паперу. Вона побачила написану на ньому адресу. Лоні промовив ще декілька слів, тоді повісив слухавку і вийшов із будки. Показово пишаючись собою, він помахав перед нею папірцем. Усе гаразд, адреса є. Далі його погляд спрямувався повз неї через плече і вона побачила, що Лоні насупився. «А де ділося наше таксі?» Вона озирнулася. Таксі зникло. Там, де воно стояло, біля узбіччя тротуару, у стічній канаві ліниво ворушилися декілька клаптів паперу. На іншому боці вулиці гралися двоє дітлахів. Доріс помітила, що у одного із них була понівечена рука. Вона була всохла і схожа на клишню. Діти були маленькі, років п'ять-шість. Погляд Доріс знову зачепився за знівечену руку малюка, і вона подумала... «Куди дивиться Міністерство охорони здоров'я?» Діти глянули на інший бік вулиці, побачили, що вона спостерігає за ним, і почали хихикаючи обіймати одне одного. «Ну, я не знаю», – сказала Доріс. Вона почувалася загубленою і дещо затіпенілою, і це було дивно. Се відчуття було непояснюваним. Звідки воно виникло, вона не знала. Через спеку, вітер, який дув рівно без поривів, як із грубки. Через світло, густе мов, фарба, червонясте світло сонця, що заходило. А яка була година? раптом запитав Фарнгем. «Я... я не знаю», – сказала Доріс Фрімен вирвана зі своїх спогадів. «Припускаю, що шоста, але, можливо, двадцять хвилин по шостій, не більше». «Зрозуміло. Продовжуйте». Промовив Фарнгем, який чудово знав, що у серпні сонце не починало заходити раніше від восьмої години. «Ти не знаєш, де таксі?» – промовив Лоні. «Він що, просто так от взяв і поїхав?» «Ну, можливо, коли ти підняв руку?» Сказала Доріс і, піднявши свою, склала в кільце великий та вказівний пальці, так як це робив Лоні у телефонній будці. Можливо, коли ти зробив так, він подумав, що ти відпускаєш його і помахав йому на прощання. Гадаю, мені б довелося довго махати йому, аби він поїхав, маючи на лічильнику понад два фунти. посміхнувся Лоні. І рушив до тротуару. Можливо, він десь відїхав. На іншому боці крауч роуд двоє малюків все ще хихотіли. Гей! гукнув до нихлоні. Друзі! Ви американець? відгукнулося одне дитя. Це був той самий хлопчик із клашнею замість руки. Так, американці. Посміхнувся до нехлоні. «Слухайте, малюки, ви бачили тут таксі? Куди поїхав водій? В бік центру?» Діти, здавалося, почали обмірковувати це питання. А тоді... Друга дитина, дівчинка років п'яти із неохайно сплутаною копицею каштанового волосся, зробила крок вперед до краю протилежного тротуару, склала свої маленькі долоньки рупором і все ще посміхаючись прокричала їм. «Пішов ти в сраку, хлопче!» У лоні відвисла щелепа. «Сер! Сер! Сер! Сер!» Пронизливо заволав хлопчисько, розмахуючи своєю поніваченою рукою, а тоді зробив непристойний жест, користуючись здоровою. А далі двоє дітла Хів кинулися втікати і зникли за рогом. Тільки їх сміх відгукнувся луною. Лонні здивовано глянув на Доріс. «Ну, я гадаю тут. Тут вони не всі люблять американців», – промовив він, затинаючись. Вона нервово роззирнулася. Вулиця була абсолютно порожньою. Він обійняв її рукою. «Ну що, маленька? Схоже, ми підемо пішки». «Я не впевнена, що мені хочеться туди йти, Лоні», – сказала вона. Можливо, ці двоє побігли за своїми старшими братами. Вона засміялася, аби показати, що це був жарт, але у її сміху лунала певна істеричність. Вона не сподобалася і самій Доріс. «Тільки подумаки». Цей вечір ставав дивовижним, химерним, фантастичним, і їй це не подобалося. Де ділось її юнацьке прагнення до пригод? Найбільше, чого вона хотіла тепер, це аби вони разом опинилися у готелі. «Ну, нам не лишається нічого іншого», – переконано промовив Лоні. Ця вулиця не надто наповнена таксі, як ти гадаєш? Лоні, як ти думаєш, чому він так вчинив? Просто, чому він втік? Не маю ані найменшого уявлення. Але Джон дав мені для таксиста дуже гарні орієнтири. Він живе на вулиці Браз-Енд, яка є дуже коротенькою. Він сказав, що її навіть немає у путівнику. Промовляючи ці слова, він повільно відводив її від телефонної будки і від ресторанчика, у якому продавали на винос їжу із приправами карі. Вони знову йшли Крауч-Хілл-Роуд». «Нам потрібно повернути праворуч на Гилфілд Авеню, потім трохи пройти ліворуч», – промовляв він, «а далі повернути на першу вулицю праворуч чи ліворуч. Принаймні, нам треба на Петрі Стріт. Другий поворот ліворуч там і буде саме та Сенд. «Як ти усе це запам'ятав?» «З величезними труднощами!» Сміливо сказав він, і їй довелося розсміятися. Був у Лоні такий хист. Робити усе значно краще, ніж воно було насправді. На стіні поліційної дільниці висіла мапа району Крауч-Енд. Фарнгем підійшов до неї, запхавши руки у кишені, і почав уважно роздивлятися. Поліцейський відділок видавався тепер дуже тихим. Ветер був іще на вулиці. Вочевидь, провітрював мізки після тих нісенітниць, які вилила на нього американка. Реймонд уже давно закінчив із тією пакистанкою, в якої вкрали сумочку». Фернген приклав палець до того місця на мапі, де водій наймовірніше залишив їх, якщо взагалі можна було вірити розповіді тієї жінки. Так, їхній шлях до будинку юриста видавався доволі простим – Краучроуд на Гілфілд-Авеню від Патрі-Стріт до Браз-Енд. Так, там не більш як шість-вісім будинків, в цілому шлях не більш як миля. Цілком можна було б дістатися пішки. Це ж наскільки потрібно бути тупим, аби там заблукати? Це було занадто навіть для американця. Реймонд гукнув Фарнгем. ти ще тут? Увійшов Реймонд. Він перевдягся для обходу вулиці. Якраз застібав блискавку на легкій вітровці. «Уже йду, мій любенький!» «Припини!» – сказав Фарнхем, проте посміхнувся. Реймонд дещо лякав його. Він був один із тих людей, на яких достатньо всього лиш один раз глянути, аби зрозуміти, що вони перебувають дуже близько від межі порушення закону, дивлячись, з якого боку ти стоїш. Від лівого куточка рота Реймонда вниз, майже до самого кадика, ішла звивиста лінія шраму. Він стверджував, що одного разу кишеньковий злодій мало не перетяв йому горлянку ударом розбитої пляшки. Заявляв, що саме тому він, коли ловить їх, ламає їм пальці. Фернгем вважав, що ця історія брехня. Він думав, що Реймонд ламає їм пальці просто тому, що йому це подобається. «Я цигарка!» Запитав Реймонд. Форнгем зітхнув і дав йому цигарку. Пачка його швидко порожніла. Даючи підпалити Реймонду, він запитав: "Чи є на Кроуд-Гіл-Роуд ресторанчик, де продається страва із карі?" "Уявлення не маю, любий", сказав Реймонд. "Ну, так я й думав", задумливо сказав Форнган. «Що, у моєї крихітки труднощі?» – саркастично запитав Реймонд. «Ні, Фарнгем відповів дещо різко, але не міг інакше, тому що тієї миті йому пригадалося сплутане волосся і переляканий погляд Доріс Фрімен». «Дійшовши майже до кінця Краучхілл-роуд», Дорі Сталоні повернули на Гілфілд-авеню. На ній розташовувалися великі і дещохимарні будинки, не схожі ні на що інше. «Як мушлі», – подумала вона. «Вочевидь, вони із хірургічною точністю розділені всередині на житлові кімнати та спальні». «Поки що усе добре», – сказав Лоні. Так, почала було вона, але саме тієї миті вони почули тихий Стогін. Обидва зупинилися. Стогін лунав праворуч від них. Звідти,